Іван Франку Котляревський, Орел, могучий на вершку сніжному, Сидів і оком вздовж, і вшир гонив. Втім, схопився і по снігу мілкому крилом Ударив і в лазур поплив. Та груду снігу він крилом відбив. І вниз вона по склоні кам'яному Котитись стала час малий проплив, І вниз ревла лавина дужче грому. Так Котляревський у щасливий час українським словом розпочав співати, і спів той виглядав на жарт не раз, та був у нім завдаток сил багатий, і огник ним засвічений не згас, а розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.